Bona tarda, bona tarda a tots amics i amigues del programa Aires de Cultura. Tornem a estar aquí, com sempre, com sempre. Bé, avui ens en anem a un lloc molt a prop d'aquí, a Bessalú. Ah, que Bessalú, el coneixem tots, eh? fins i tot, i podríem anar amb bicicleta, si no tenim pressa. Eh? És veritat o no és veritat? Bé, vull parlar d'una cosa que hi ha persones que no l'han vist mai Són coses que potser ja hem estat al costat i en canvi no ens n'hem en enterat Resulta que hi ha un lloc, un lloc dins mateix de, tal com acabo de dir de Besalú que és un lloc que el poden visitar Curiós És un migbé Mic B Què vol dir un mic B? Anem a primer de tot per això Vol dir, amb el seu idioma Banys jueus De purificació vale. A veure El mic B estat dins del de, Tal com acabo de dir, de Bessalú I és un lloc que ocupa Una sala Rectangular Subterrània, a la qual s'hi arriba després de 36 graons. Se l'imaginen? Si no l'han vist, se l'imaginen. Entro en un lloc i el primer que veig són 36 graons. L'edifici, L'edifici és més aviat d'un estil romànic i va ser construït amb pedra tallada, com moltes coses hi ha en aquests llocs, eh? tallada. Té una finestra en un cantó, i també té una volta, se'n recorden el que és la volta, mirant-ho així cap amunt, el sostre, una volta de canó, que és aquella que és com mitja volta. Vale? I hi ha una piscina, una piscina, que és el lloc on he dit que se'n diuen els banys jueus. Aquesta piscina comença a veure's, diguéssim, la piscina, per entendre'ns, en el tercer graó. Hi han 36 graons, però en el tercer graó ja es comença a veure l'aigua. A veure, ara no es fa servir, per tant, l'aigua no hi és sempre i tampoc ni arriba el 30, ni el 32, ni el 34 ni l'1 ni el 2 o sigui, però se sap positivament que l'aigua arribava d'aquesta manera aleshores normalment l'aigua venia d'un lloc regular d'una font natural d'aigua neta del poble i l'anava sempre omplint-la a vera, nosaltres sabem que hi ha hagut una zona molt gran d'aquí, estem parlant d'anys enrere, que verdament hi havien, diguéssim, els jueus, i com cada religió té les seves coses, també tenim les nostres, però tenien les seves. Aleshores, allò era per una purificació, una purificació espiritual, espiritual, i quin era, què tenien que fer? Era una immersió, o si sigui, es tenien que posar tot sencers, total del cos a l'aigua màxim. Per això he dit lo dels graons, perquè sempre intentaven que l'aigua, si pujava més els graons, més aigua hi havia. Per això he dit lo que hi dit, que normalment arribava a un graó o a un altra. però ho feien perquè hi hagués força aigua. Per què? Si entra una persona alta, quan més amunt arribi l'aigua del graó, més aigua tindrà la persona. Camvi una persona baixeta, petita que li passarà. Si l'aigua està molt amunt, tens gran compte per no ofegar-te, però que pogués servir per tothom,? Val? Aleshores amb una paraula, es tenia que posar tot el cos a l'aigua, tot. Després, la persona, quan entraven allà, tenia que estar preparada, per un acte de purificació, o si sigui, ja tenia que estar pensant, quan surti d'aigua seré una meravella no tindré cap pecat això és el que pensaven ells en aquell moment, no tindré cap pecat eh, seré purificada seré, bueno, això vale i aleshores es tenia abans d'entrar abans d'entrar a l'aigua d'aquest tipus de piscina es tenia que rentar i pentinar perfectament, per tal de que l'aigua... diguésim si el cap i ja el tens net, l'aigua es rellisca no? o si sigui, es va penetrant a la pell, però rellisca, no es queda enganxada. Pues, sempre es tenia que anar ja rentat el cabell i pentinat, perquè l'aigua pogués tocar del cap i el cabell, no només el cabell,. Vale. I després es feia: tres vegades sí, posa, es posaven drets jupien fins que es cobria el seu cap i tot. Tornaven a aixecar-se, treien el cap. Tornaven a posar-se dins, tornar-se sempre drets. Tornaven a aixecar-se i tornaven a cobrir-se d'aigua. Això es feia sempre tres vegades, amb la mateixa finalitat, que si no feies tot això ja no estaves purificada espiritualment, ni pensar-ho, ni pensar-ho. Sempre tenien una persona al costat que els ajudava a jupir se si l'aigua li anava massa, massa avall doncs perquè li toqués, si al revés fossin baixets, doncs ajudar-los a que, doncs que no s'ofeguessin. Normalment no era per ofegar-se, però si fos una persona molt baixeta i aquell dia hi havia més aigua, doncs també se'ls vagil·laven. Se Les dones no podien entrar a purificar-se allà. Tenien que fer-ho després de la menstruació. Sí, hi ha molts països, molts, que una dona, quan té la menstruació, no la, no la pots ni acostar-te'n, ni la pots parlar amb ella, ni pots fer-la... Ja. Si no m'equivoco, jo ho miraré amb algun, exact, amb algun dels programes que em vaig explicar en molts llocs que les trenquen en un forat i tot. Però bueno, miraré a veure si ho vaig explicar, si no ho explicarem. Aleshores, com que estan arxivats, vull dir, podem trobar-ho tenia que haver acabat la menstruació, però completament. Si no, no podia purificar-se. O sé sigui que no. Si per cas, s'esperava fins un altre dia o lo que fos. ¿vale? El bany de la purificació era un acte, era un acte, avui dia fa les seves coses, eh? però jo estic parlant d'aquesta que tenim aquí molt a prop de casa. Eh? Mm, és una cosa molt important en el judaïsme, molt molt després en aquell moment, ara també ho fan això però d'una manera diferent, per tant no parlo d'ara ara parlo la que correspon en aquesta de Bessalú aleshores eh, normalment els homes, els homes religiosos intenten purificar-se el divendres just abans de la posta del sol. És a dir, vostès saben que ells celebren el sàbat. Per tant, és a dir, abans d'iniciar el sàbat o el dia dedicat a Déu. En aquí, en aquí en tenim aquesta que està al costat. Se n'han trobat d'altres, se n'han trobat d'altres. d'altres curiosament, amb altres llocs però però que verdaderament són exactament iguals dic que són exactament igual perquè sembla fins i tot que hagi intentat buscar les pedres per fer aquest lloc el mig B que semblen iguales a tot arreu sembla que les busquin Peble, pedres de, de la roca Pedres, normalment, més o menys del mateix color. És curiós, això. Perquè els migbes que he vist, que n'hi he vist diversos, no n'hi he vist cap de blanquinós. Tots tenen un color com de, com de muralla. De les muralles que tenim per aquí al voltant nosaltres, no? que en tenim vàries. Tenen un color entre gruguenc i marró. I marró. Sí, són aquests els dos colors. Però n'hi han vàries, eh? I se'n van trobant a vegades és curiós. Perquè ningú ho sabia, ningú ho sabia, per exemple, que aquesta que estic dient la van descobrir a l'any 64. Perquè? Pues de la manera més llogera del món, ell inesperada, va començar a fer un forat en un lloc, Tiere un propietari d'un terreny que estava aquest terreny estava en un lloc que era casa seva i un dia arreglant una cosa de la terra va sortir una part superior i de manera inesperada a sota. Ja dic superior i dit, perquè era per entendre'ns, era com una sala que res, un senyor que tenia llavant a casa i havia com una sala un dia aquella sala, per lo que sigui, la va voler tocar al terra per canviar-lo i al canviar-lo, què va passar? Al, al aixecar-lo, va trobar un forat. I al trobar el forat, allò era la part alta, la part del sostre, per entendre'ns, del famós migué. O sigui, que el terra de la casa que tenia ell era el sostre del lloc on hi havia la piscina migué dels jueus. Lo que passa que amb els anys, tants anys tants anys, a millor la d'hurien tapar pel que fos, allà s'hi va construir una casa i ningú s'en va entendre d'aquellà a sota hi havia el miouer. I va ser per pura per pura casualitat. perquè Van començar a fordar, a veure què passava, van arribar, ostres, però què passa? Que hi han graons, i han de tot. Van, ui, quan va passar això? van buscar persones que tinguessin que veure -hi i que sapiéssin com era tot aquest problema del judaisme i dels jueus. I van anar fins i tot a París, de París a Perpinyà, de Perpinyà, però bueno, van córrer llocs per trobar persones que vinguessin aquí i a confirmar que lo que era allò era un mibué que estava allà, en allà. I, llavors, en aquell moment es va dir, ara se n'han tornat d'altres, eh, però que era el tercer trobat a Europa fins aquell moment i això va ser al any 1964 i van dir que era el tercer que es havia trobat a Europa fins aquell moment. O sí, sigui, quines coses, a lo millor, el diamentos pensat, estem en un lloc i ens va passar mateix. el mateix. Toquem al terra i estem sembla que estigui buit, I, a lo millor de buit i, i estem a sobre d'un lloc d'aquests. Qui diu d'aquests d'un altre lloc? Per què? Al cap dels anys pot ser que hi hagi coses cobertes. S'han cobert per la guerra, s'han cobert per a s'han cobert per mil coses. Els persones que ho ha cobert no ho ha dit, Els que venen no ho saben, s'hi edifiquen edificis i després passa el que passa, que per casualitat al cap de molts anys surt la veritat de del que hi ha allà sota. Eh? Tres més per avui. Se'ns ha acabat el temps. Com sempre, des d'aquí, gràcies amics i amigues per estar amb nosaltres des d'aquí també els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adeu, adeu, fins al dia primer. Aires de Cultura, a Ràdio Palafrugell. La cultura a l'abast de la mà. Aires de Cultura.